Уже немає сумніву, що й там, у пеклі, жить не солодко чортам, тому що Бог, як мав пі мозок всунув, перехрестився і тричі набік плюнув. Таке гукнув, придумає вона, що разом з нею згине сатана. Чим живе людина. На колгоспному подвір'ї, під зеленим дубом, стрів бабусю Василину молодий за клубом і сказав Свідомість ваша зовсім нікудишня. Ви чого-то до церкви ходите щотижня, а до клубу раз поткнулись, більше ні ногою, доки будете бабусю темною такою. Ну, невже приємно лобом стукати поклони? Так у церкві ж, каже баба, свічі та ікони, а у клубі лиш плакатик, людям очі коле, на якому написали «Гній везіть на поле». Не вважай себе розумним, не ходи героєм, Бо живе людина синку не єдиним гноєм. Дискусія. «Не ходіть до церкви, бабу», – просить Федір Слива, «бо релігія отрута, для людей шкідлива». Баба каже, «Від куріння шкода теж велика, он у тебе вже від диму почерніла пика». «Так і в церкві ж, – каже Федір, – піп з кадилом ходить, чи гадаєте ви, може, що той дим не шкодить?» «Не рівняй», – злякалась баба, «не кощунствуй сину». Дим той божий, в тому димі нема нікотину. Але Федір гне своєї. Міліціонери штраф паяють, як сигналять голосно шофери, а на церкві у неділю так гатили в дзвони, що з дзвінниці з переляку падали ворони. Баба вдарила в долоні. Як тобі не сором, так і баж рівняти можна дзвін святий з мотором. Від мотора дим і сморід – «А в святому дзвоні ні гарчання, ні дерчання, ні смраду, ні воні!» Сидір знизує плечима і питає строго, «Ви навіщо почепили над ліжком святого? Ви пригляньтеся пильніше, він же кривоносий, капловухий, товстогубий та до того й косий!» «А я тобі, каже, баба, не яка чувішка, щоб красавчиків чіпляти в себе біля ліжка. Я прошу тебе, зятючку, в ці діла не лізти!» Не вдалося завербувати, бабувати, їсти. Хай живуть монахи. Біля лаври печерської, сказала бабуся, «Вибачайте, добрі люди, що до вас звернуся. Скажіть мені, будьте добрі, міліціонери, чому Києві закрили Божі печери?» «Хай би там святі монахи Келії довбали! Кому вони злочинили, кому заважали?» Старшина, мужчина набравий відповів їй гречно, Нині в Києві печери рити небезпечно. Той монах, що продовбає дірку глибоченну, сильно буде заважати метрополітену. Докопалися до того, може, бідолаха, що провалиться на рейки. І поминай, монаха. Пам'ятка. Колись на радість душам і очам сто літ стояв золотоверхий храм. А потім храм Розбили і завалили. Тепер справляти знову почали. Виходить так, вовки кобилу з'їли, а ми їм воза не дали. Святий чин. Дзвонять дзвони на соборі. Люду прибагато привезли митрополита на велике свято. Між набожними бабами бродять атеїсти. Вони ж можуть окаянні в Божий храм пролізти, то чому ж, коли в соборі чин високий править, ніхто ваньки з пістолетом на дверях не ставить? Видно, нічого боятися чинові святому. Він поганого нічого не зробив нікому. Старик з вусами Нещодавно серед ночі диво привердлося, ніби в Києві я бачив Ісуса Христоса. За Ісусом бігли слідом чоловіки й дами. «Гей, мужчина з бородою! Гей, старик з гусами!» І Христос, почувши крики, став у центрі площі. Весь аж світиться худющий до стеменні мощі. «Ви чого?» – питає тихо, – женетеся всує. «Вас давно Господнє слово не інтересує. А погоня лементує. Зачекайте трішки. Де дістали ви, папа, що ваші босоніжки?» Божий син поглянув пильно на свої штеблети і шугнув у небо синю швидкістю ракети. І заклякли серед площі, наче оглашенні, Типи в модному ганчірії.